quello che un po' ci aspettavamo, nel senso che c'è stato un, uno spiegamento di forze senza precedenti, hanno militarizzato la zona e hanno impedito ai lavoratori di poter entrare democraticamente all'Unione Industriale, dove si, dove si sta tenendo appunto un, un incontro con i responsabili dell'azione sindacali FIAT. Quindi questo siamo veramente alla vergogna, nel senso che c'è stato un tentativo di sfondare. da parte dei, degli operai proprio perché ormai siamo arrivati a un punto dove non è più possibile accettare questo tipo di violenza eh, non solo psicologica ma a questo punto anche fisica c'è stato il tentativo ma in modo abbastanza democratico se vogliamo perché noi abbiamo tentato solo di spingere si sono spiegati le forze sono spiegate, hanno, si sono tutti attrezzati, bardati con caschi, manganelli e quant'altro e quindi hanno resistito al tentativo di entrare. Questo è quanto, nel senso che sta continuando l'incontro, i lavoratori sono qui fuori all'Unione Industriale, stanno i cori, gli insulti sono, non si contano eh, e quindi questo è, è tutto al momento.